Sasa, nilikuwa naombi moja kwenu wandisho wabari Hebu katika wiki hizi ndili zizo bagi Hebu njeripuni kujikita katika eneo hilo Hili angalobu mwambie wa piga kura Wanaweza aje kupiga kura e, Kwa mfano Jahani kuwa na msikiza mpugenzu wa tume Halikuwa na sema hivi Alama ya kupiga kura ni alama yoyote ya tu kupiuka kwenye inbox Yeni, hato kichafua Ndari walisabu ni kura. Sasa, huko wezekano, huko katiki kwa mgombea wachama fulani, alafu wakenda kweka X kwenye mgombea wachama kungine. Hiyo kura imearibiki. Sasa, Sasa, lakini huzuri pia tukawasaidia wapikia fula, hili uchaguzi uwe huru na haki. Kwa kia hiyo, tukawadu kwa edimisha. Lakini, lingina mbota tukawadu kwa edimisha, aaa, kuna utata ambao unajitokeza kuuza na kununua kadi za mtija kura sasa pengine nzuri tukawaambia wanapiga kura madhara ya kuuza na kununua